Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni, de la microfon. Vă salut, Vitalie Enache, la o nouă ediție în care vom analiza cele mai importante evenimente politice de ultimă oră. Sigur, ne referim la perioada post-electorală. Săptămâna trecută am discutat cu domnul Valentin Dolganiuc în perioada în care mai aveam de parcurs mise de campanie și au urmat și cel de al doilea tur de scrutin, domnul Valentin Dolganiuc, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, unul dintre înumeătorii platformei demnitate și adevărie, invitatul ediției de astăzi a punctelor de reflecție. Vă salut, domnule Dolganiuc, bună dimineața și bine ați venit. Bună dimineața dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă și ne privesc la această oră matinală. Nu știu să încep cu întrebarea care pe buzele tuturor celor care au votat pentru Maia Sandu în ziua de duminică. Va fi un... Un al treilea tur, așa cum cer contestatarii acestui al doilea tur de scrutin din cauza fraudelor, din cauza inversării rezultatelor, aducerii lumii de dincolo de Nistru, ca niciodată au participat cei de dincolo de Nistru la alegerile din Republica Moldova, indiferent că vorbim de prezidențiale sau parlamentare. Diaspora, știm foarte bine, a venit și ea cu mai multe contestații mai Sandu a anunțat că va aduna probele și le va prezenta în cele din urmă în instanță pentru că ulterior chiar a scris pe sa că e vorba de o reacție a Curții Constituționale care a spus că după ce vor fi studiate și um, adoptate toate, toate deciziile în privința contestațiilor de către instanțele de judecate, doar atunci Curtea va da verdictul, va valida sau invalida alegerile prezidențiale și în special turul 2 al acestora. Domnule Dolganiuc, întrebarea rămâne aceeași. Va fi un al treilea tur? E posibil așa ceva în raportând sigur la măsura fraudelor care a existat? Eu cred că ar trebui să părnim de la Întrebare, de ce a apărut această întrebare? Întrebarea mm -hmm. întrebării, de ce a apărut această întrebare? <coughs> Va fi posibil al treilea sau solicităm acest al tur de scrutin? De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că dimensiunea fraudelor este mult prea mare. Dacă vedem. Uh, um, și ne uităm la numărul de alegători care nu au putut să-și exercite, mai ales cei din deaspre, nu au putut să-și exercite acest drept constituțional atunci există toate temerile ca, în ultimă instanță, curte, Curtea Constituțională să se pronunțe asupra organizării celor de-al treilea tur de scrutin, să nu valideze alegerile. Dacă este să ne uităm pe interior, de fapt, alegerile au fost fraudate înainte de duminică, de turul 2. De fapt, alegerile au fost fraudate înainte de data de 30 octombrie, înainte de turul 1. Da, bine, pentru, dar contestațiile că, se referă pentru... nemișlocit la ziua exact, alegerilor exact. din turul Exact. Și vor fi analizate, vor fi examinate. Vedem că această curte condițională și-a luat un respiro. A spus foarte clar, foarte exact să se pronunțe instanțele de judecată. Ori și aici avem o problemă. Avem o problemă pentru că instanțele de <coughs> sunt captive, ca și toate celelalte instituții de stat. Ceea ce mă deranjează pe mine cel mai tare este recunoașterea alegerilor de către instituțiile internaționale. Care o, au participat. Asta, e, asta e un subiect aparte. Un chiar. subiect aparte care trebuie discutat, care trebuie analizat. Să te speli pe mâini în acest mod și să declari că. În, în mare parte au fost corecte. În au fost corecte. Mă rog, nu, poate, nu mai are niciun impact aceste contestații asupra rezultatului final. final în condițiile în care diferența, deci, s-au redus de această diferență până la 67.000, 67.000, eu stau și mă întreb în 18 secții de votare de peste votare. 18 secții de votare nu au fost uh, suficiente buletine de vot. Dacă în aceste secții de votare nu au reușit să voteze un, o, câte 1.000 în fiecare secție, avem 18.000, dar dacă sunt câte 2.000, atunci avem 36.000, dar dacă avem câte 4.000, atunci avem acele 76.000. Deci calculul matematic de are, are logica sa. Exact, exact, exact. Diferența nu este atât de mare. Diferența este în, în, în limita inversării rezultatului. Sau în limita victoriei mai sandu. Aici, sigur că își va spune cuvântul cel care coordonează, coordonează coordonatorul deja a declarat că majoritatea parlamentară recunosc aceste alegeri. Primul ministru a spus că alegerile au fost libere, au fost corecte și așa mai departe. Președintele Guvernul... Parlamentului Guvernul... a zis că vom avea o situație inedită, un președinte de stânga și o guvernare de dreaptă, nu știu ce fel <laughs> da, de guvernare -vă de, cât, de dreaptă. Uitați-vă cât fariseism, pentru că noi cunoaștem cu toții aceste relații între Dodon și Placutniu, ca să zicem, între această majoritate parlamentară care nu are legitimitate. Ea Totalmente este pe din afara uh, uh, Legitimității Da, ei pot spun că este legală Dar ei nu este legitim uh, Acest guvern este legal, dar nu este legitim Pentru că în ultimă instanță Au fost încălcate toate procedurile Nu a fost prezentat uh, programul de guvernare nu, a fost, uh, nu au fost Întrebări asupra acestui program de guvernare La miezul nopții Timopte uh, A stat în poziția de drept Și uh, minește, deci, au Mineștrii Au uh, depus jurământul Vedem că aceste fraude continuă. Vedem că, de fapt, eu am spus așa, duminică, duminică, dacă rămân aceste rezultate în picioare, dar părerea mea nu că aș fi pesimist, dar părerea mea că ele vor rămâne în picioare, deci se va face tot posibilul prin făcând concluzii din declarațiile care au fost făcute de către înalți demnitari, adică ceea ce a spus președintele Parlamentului, coordonatorul Placotniuc, primul ministru care a spus că nu există temei pentru a demite pe ministrul de externe. Ori cine altul, dacă nu ministrul de externe, este responsabil pentru cetățenii Republicii Moldova din diaspora? Cine altul, dacă nu ministrul de externe, împreună cu toate consulatele, este responsabil de organizarea acestor secții de votare? Cine dacă nu ministrul de externe trebuie să insiste la Comisia Electorală Centrală să aibă un studiu, o analiză, cam... Câți uh, uh, cetățenii Republicii Moldova locuiesc în diferite re regiuni, câți vor veni la Parma să voteze, câți vor veni la Bolonia, câți vor veni la Ferrara. Eu spun aceste lucruri din interior că le cunosc foarte bine, aceste uh, destinații ale uh, cetățenilor de Republica Moldova. Cum s-a întâmplat că în Portugalia, în, în, Portugal, în genul, deci nu au putut să voteze pentru că șase mii de buletine de vot s-au pierdut pe drum, nu știu unde, ulterior. Toate lucrurile astea mă duc la un gând că au fost organizate premeditat. De fapt, au fost organizat premeditat mai multe fraude, la care eu personal nici nu m-am gândit, vă spun sincer. Ca de exemplu. Ca de exemplu, eu nu m-am gândit că vor mobiliza vor mobiliza atât de mulți electori din, de partea stânganistului. Promolex a zis că se datorează unei campanii furibunde bine, a fost folosit nu un Cei care -am văzut, lui Eu am văzut declarațiile celor care au participat la uh, uh, vot în ziua de duminică și pentru mine a fost limbiti că acești oameni nu au nici înclin nici în mâni cu procesul electoral de Republica Moldova. Acești oameni, oameni nu au nici înclin nici în mâni cât, deci, cu viața social-politică de, de, de Republica Moldova, cu viața economică. Nu au nici înclin nici în mâni cu ce se întâmplă aici, la noi. Da, da, asta nu poți de demonstra mult, în judecată, de multe, de foarte de multe, deci făcând trimitere la faptul că toți cetățenii Republicii Moldova au dreptul la vot. Dar vedem că pentru cei din deasupra a fost lezat acest drept constituțional și deja există temei pentru că, la momentul actual, din câte, știu eu, sunt în jur de 3.700, erau deci 4.000-5.000 de contestații, adică solicitări din partea cetățenilor care nu au putut să participe. Dar dacă mai luăm în calcul pe toți ceilalți, încă vreau 15-20 de mii. Da, pentru că au depus contestații, în primul rând, cei mai activi, mai revoltați, așa exact, se spunem, exact, dar nu dar au făcut-o toți. Dar cei care s-au întors acasă, de la uh, secțiile de vot, atunci, eu sunt sigur că ne ridicăm la o cifră impunătoare de 25-30, poate de mii de cetățenii Republicii Moldova care au analizat acest drept constituțional. În aceste condiții deja există tot temeiul ca aceste alegeri să fie declarate necondiționale. Acum să revenim la uh, cei care au fost organizați cu transport, plătit și așa mai departe. Aici deja este fraudă electorală. Pentru că dacă eu organizez un transport pentru a aduce electorii la, la secțiile de vot, la o distanță, nu zic împotriva voințelor, dar mergând și nu mai vorbesc de faptul că îi duc gratuit, deja el îmi este dator mie să votez așa cum îi dictez eu în ultimă instanță, mai mult decât atât, acești electori au primit bani de la reprezentanții lui Dodon. Și iată, acești bani se numește corupere electorală. Acest deci lucru există, tot trebuie demonstrat normal. Deci, acest lucru sigur prin, din declarațiile oamenilor s-a văzut. Nu au nici gland în mânic, nici nu știau ce, ce caut acolo. Au spus toți au spus că în primul tur de scrutin nu au scrutin, nu au participat. Au mobilizat acești, acești cetățeni din partea stângă a Nistrului Uh, punctul da, meu de Da, de... dar instanța trebuie să întrebe concret, ați primit bani sau nu? Și dacă ăsta spune că n-a primit bani și a mers. de uh, închide ochii, mai bine, ales că cine, a spus despre cine, starea justiției cine, mai devreme. Cine, da, cine va spune că a primit bani? Sigur că nimeni nu va spune, nu va declara acest, uh, acest lucru. Dar, uh, după mine, ca să avem un proces electoral onest, corect, ceea ce îmi doresc foarte mult, dar pe parcursul acestor 25-26 de ani, deci nu am avut niciodată acest proces electoral corect, ar trebui ca în partea stângă să fie declarat teritoriul ocupat, așa precum și este, acolo unde organele de drept ale Republicii Moldova nu dețin niciun control, absolut niciun control. Mai mult decât atât, spuneți-vă rog, a fost posibil ca uh, Maia Sandu, concurentul lui Igor Dodon, a fost posibil ca să facă o campanie electorală în partea stângă -anistrului i asigurat statul acest drept constituțional de a face o campanie electorală și de a spune lucrurilor pe nume și de a arăta, de fapt, ce îmi doresc eu, în calitate de uh, candidat și viitor președinte al Republicii Moldova, să fac? Nu a fost. Deci, în condițiile când statul Republica Moldova, nu a asigurat acest drept constituțional al candidatului la o campanie electorală. În partea stânga ministrului, cum poți să asiguri dreptul acestor cetățeni pentru o alegere corectă? Au și politici că se simtă chiar mâna Moscovei dincolo de... Eu sunt sigur că există o înțelegere între Evgenii Șerciuc, Șerciuc și Dodon și Placotniuc pentru a face... Probabil la sugestia Moscovei. Un mare consimțământ sau cu tot consimțământul de la Moscova. Că e Rogozin, că e Putin, nu mai știu cine deține controlul sau cine este supervisor aici în partea stângă a ministrului. Deci cele alte fraude pe care le-am le sesizat, pe care le-am văzut în, în această campanie electorală, cei ce mă pun în gardă. După ora 18 s-a mărit numărul electorilor care au mai mult de 71 de ani. Care chipurile după 80, Ca să nu se înghesuiască ziua... Da, da, au venit seara după orele 17, după orile 18 și 19, uh, cei care s-au de, depistat, au fost uh, cazuri care, mă rog, nu poți să le iei, dar depistând 3, 4, 5, 10 cazuri, când un cetățean a mers în Germania să voteze și s-a regăsit că deja a votat în Chișinău sau a votat în Drochia, a mers în, în, în, în Franța sau și iarăși femeia zice: Da, eu deja mi-ai votat de trei ori în Republica Moldova. Cum mm. <laughs> poate să se întâmple acest lucru? Uh, atitudinea, atitudinea, pur și simplu, cinica a Comisiei Electorale Centrale față de toate aceste fraude. Uh, ce înseamnă acest... Eu, este, spune este, este, o atitudine sfidătoare, sfidătoare dacă e să eu... ne referim la declarația pe care a făcut-o Alina Rusu. Exact! Președintele a... Comisiei Electorale că e o lecție pentru, pentru, viitor, pentru, viitor, pentru viitor. Adică nu are nicio cerem, treabă cu sancțiunile ce, ne... ce trebuie impuse da, în momentul de față. Și ne cerem scuze de la cei care nu au reușit să voteze. Iată, în aceste condiții într-adevăr, organele de drept, dacă am avea o justiție corectă, au tot temeiul ca să declare nule aceste alegeri și să organizeze alegeri repetate. Zic că legea are și ea undeva în subtilitatea ei o morală, adică trebuie luată în considerare și faptul că mulți cetățeni s-au deplasat și nu și-au exercitat dreptul la vot în condițiile în care Constituția oferă fiecărui cetățean dreptul la vot. Chiar nu mai contează. Hai că era o persoană două, dar atunci când sunt mii de contestații... Pentru mine, conte... pentru mine personal contează și o persoană două. Da, deci e adevărat. Eu, pentru că dacă... este un drept condițional și dacă statul nu dacă că te puni în locul un... acelei, acelei persoane. Exact, normal exact. că simți că ce... ai făcut un drum și ai cineva întors... este cineva, iar cineva nu este cineva? În condițiile când uh, uh, a participat la alegeri este un drept și atunci, și când eu nu pot să-mi exercit acest drept, Bine, Atunci? e adevărat ce spuneți, dar zic că în condițiile în care ar urma Curtea Constituțională să decide sau instanțele judecătorești, nu știu uh, cui anume îi revine decizia finală din acest punct de vedere. Dar, deci, de parte, sunt prima instanță. Când sunt, instanții... sunt mii de contestații. Ei în calcul nu numai, uh, scuzați de tautologie, calculul sau da. rezultatul alegerilor uh, concret, dacă putea să se schimbe rezultatul sau nu. Ei în calcul. Chiar moral, adică atitudinea pe care o ai față de niște cetățeni care până la urmă trimi și bani aici, ca să mai putem supraviețui. Nu mai vorbim despre acest lucru că uh, Republica Moldova există din remitențe. Că păi de cetățenii de aici există trăiesc din remitențele trimise de pe scotare. În condițiile când aceste în ultime instanțe, ajung, iarăși, prin impozite, prin plățile pentru anumite servicii, ajung în bugetul de stat și întorc miliarde. De ce, de psihotare, întorc împreună cu noi acel miliard furat de către clasa oligarhică care se regăsește la guvernare? Să revenim puțin, domnule Dolganiuc, la ceea ce a spus că vă miră și poate aveți și un răspuns. Reacția, organiz concluziile organizațiilor internaționale cu privire la desfășurarea celui de-al tur de scrutin. Eu le consider... Cum a zis, s-au spălat pe mâini și au plecat. Exact. Eu consider că sunt tendențioase. Sunt superficiale și sunt... Să zic așa, aceste decizii sunt luate împreună cu clasa oligarhă de aici, de la Chișină. Eu nu am simțit eu personal și o spun nu în premieră. Eu nu am simțit acest sprijin al organismelor internaționale în ceea ce privește lupta noastră, bătăria noastră de un an și jumate cu această clasă oligarhică care a pus pe umerii noștri acest miliard. Dar cum privesc oficialitățile de la Bruxelles, zic și de oficialități importante ale Uniunii Europene, la, cum privesc la fraudele care au avut loc aici, bineînțeles iau în calcul și concluziile acestor organizații internaționale care au monitorizat alegerile din Republica Moldova. Zic că e important acest lucru, spunea, spre exemplu, un interviu cu Europa Liberă, Europarlamentarul român, zic Mureșan spunea că acum autoritățile Republicii Moldova au dat dovadă că nu sunt niște parteneri credibili în fața Uniunii Europene din moment ce a aflat toată lumea cum îi s-a încălcat diaspore dreptul de a vota și a amintit domnul Mureșan de cazul domnului Ponta atunci când, la fel, s-au restricționat s-a restricționat votul peste cotare ulterior spunea domnul Mureșan cu Ponta n-a vrut să se mai întâlnească nimeni e interesant această raportare la situația din Republica Moldova autoritățile de la conducere cele pe care le avem și cele care se dau pro-europene și promit multe cursi european și vorbesc frumos cu Uniunea Europeană, zic că e interesantă situația lor vis a -vis de atitudinea autorităților europene după alegerile Eu prezidențiale. Aici sunt, aici sunt câteva lucruri care trebuie să menționate. În primul rând, Republica Moldova este mult prea mică ca, să, ca Uniunea Europeană în continuare să manifeste un, manifest un interes deosebit pentru Republica Moldova. Mai ales că nu e nici membru ca România. Asta am să zic. Nu este membru al Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu are nicio responsabilitate până la urmă. Este vorba doar de Consiliul Europei, doar de OSCE care trebuie să supravegheze, iar în OSCE știm că există foarte mulți adepți ai Moscovei, cei care sunt partenerii, de fapt, ai Moscovei. Însă și Rusia face parte din această organizație. De ce să nu exact, amintim? Exact, exact, exact. Și chiar dictează regulile jocului sau dictează hotărârile USICE-ului pentru Republica Moldova. Pe timpul lui Calma Mizei s-a văzut foarte bine acest lucru. Exact. Paralela nu putem să o facem între ce s-a întâmplat în România Ponta Dodon pentru că România fiind unui european trebuie subordonată sau trebuie să, să îndeplinească anumite reguli europene, anumite reguli europene, reguli democrație, dreptul la vot și așa mai departe și așa mai departe. Noi vedem cum au închis ochii inter organismele internaționale atunci când de, de exemplu România totuși a acordat acest împrumut de 150 de milioane și a desbursat 60 de milioane pentru Republica Moldova. În condițiile când nimic nu s-a schimbat aici. În condițiile când noi nu știm cine este... Beneficiar de drept Da, ne-au ajutat fizică, frățiește, în, ca în, de obicei. Știți, acest ajutor frățesc nu este nimic altceva decât un de serviciu pentru, pentru noi, pentru Republica Moldova. Pentru că acești 60 de milioane tot vor fi furati. Se fură foarte, foarte simplu. Le Ei bine, acum. Biget, al... Le vezi în buget și din buget, le furi. Cum e o problemă și lor, pentru că trebuie monitorizat modul în care sunt cum, repartizați cum, banii. Cum, cum, cum a monitorizat în Uniunea Europeană cele 3 miliarde 800 milioane care le-au disbursat pentru Republica Moldova răstrim de, 4, de 6 ani de zile? Cum a monitorizat? Cine a fost Zic, responsabil? Să facă acest lucru. Ar trebui să fac acest lucru. Uh, mai e ceva. Mai e ceva foarte important și cred că trebuie să spunem post electoral. Post electoral ca să vedem acest vot pentru Igor Dodon. Uh, opțiunea europeană în Republica Moldova nu trece prin, uh, prin stomacul uh, cetățeanului. Și pot să dau exemplu uh, acest, uh, acest drum perfect care este de la Orhei până la Soroca care trece prin toate raioanele care au votat masiv pentru Igor Dodon. Pot să dau exemplu uh, celor de la Comrat. Găgăuzierii. Acolo unde au fost investiții majore din partea României din partea Uniunii Europene, și s-a votat în proporție de 99% pentru Igor Dodon. Adică alegerea, până la urmă, este geopolitică. Toți cei care au votat pentru Igor Dodon au votat geopolitic, exclusiv. Nu au votat pentru Igor Dodon, că acesta nu ar fi, un, ar fi împotriva oligarhiei sau ar fi pentru întoarcerea miliardului. Nu din aceste motive. Au votat pentru Igor Dodon. Au votat pentru Igor Dodon ca să nu vină americanii, au votat pentru Igor Dodon ca să nu vină deci, uh, imigranții sirieni. Au votat pentru Igor Dodon ca să nu vină uh, uh, egalitatea în drepturi. Deci. Au votat pentru Igor Dodon ca să mențină pe orbita Moscovei uh, Republica Moldova. Și mai e ceva, trebuie să punctăm, domnule când... Pe lângă ceea ce spuneți dumneavoastră, mai e un factor aici, pentru că spuneți despre anumite finanțări care vin dintr-o parte și se votează cu totul uh, altfel. Primarul localității, are o pondere bună în rândul locuitorilor, este, este pentru un, că ăștia un... sunt uh, vulnerabili. Vor să obțină niște ajutoare sociale, niște chestii și atunci primarul le sugerează. Luăm în calcul și situația nu, vreți, politică a primărilor. să discutem și să spunem care au fost aturile sau care au fost motivele că l-au votat pe Igor Dodon, sunt mai multe. Și unul din acestea este apartenența politică a primarului sau dispoziție pe care a primit-o de la șeful de partid, de la Partidul Democrat, de la Placotniuc Direct, a primit dispoziția ca să facă agitație electorală deci pentru Igor Dodon. În virtutea faptului că Partidul Democrat a declarat susținerea mai Sandu. Nu a fost nici în primul tur, nici în al doilea tur de în această susținere. În da, rând, nu că susținere a au fost, fost o defăimare, deci exact. și o tirajare a minciunilor lansate de către televiziunile lui Dodon reluate, incorpore și tirajate în fiecare seară de cele șapte televiziuni a lui Pracotniuc și posturi de radio. Și să vedeți ca o paranteză domnul Macovei, Petru Macovei de la Asociația Presă am... Independente, pomenea în această dimineață la Europa Liberă am da, am și deci, această declarație. Că nici dezbateri electorale televiziunile nu le organizau seara, pentru că televiziunile sunt privite seara, radiourile sunt ascultate dimineața. Făceau uh -huh. aceste dezbateri dimineața și seara uh, veneau cu informații de asta defăimătoare la adresa mai uh, vreau să vă spun că a fost un fars Din tuturor candidaților din primul tur de scrutin care au declarat susținere pentru Maia Sandu. Spuneți-mi, -vă, vă rog, cât agitație electorală din în deci în aceste două săptămâni de la primul tur până la al doilea tur de scrutin a văzut din partea lui Yuri că și unii a văzut această... a mai vorbit Câte... în una dintre aceste postele electorale? Nu, nu, cât agitație electorală a văzut din partea lui Ghimpu? Câte agitație electorală a văzut din partea lui Ghilețchi? Din contră au fost niște declarații foarte și foarte sofisticate, întortocheate duplicitare care de fapt spunea mai, mai degrabă nu votați pentru Maia Sandu decât votați pentru Maia Sandu atunci când chiar în ziua votului Mihai spune, am spune eu am votat pentru un președinte care nu va intra în conflict cu Parlamentul și Guvernul Domnule, Parlamentul și Guvernul se face responsabil și vinovat de furtul miliardului Guvernul a dat garanțiile Parlamentul a acceptat aceste garanții tacit, nu a înaintat o moțiune de cenzură. În condițiile când voi forați miliardul, aveți nevoie de un președinte care ar fi tot de partea voastră. Aveți nevoie de o rață mută. Aveți nevoie de un președinte care nu se implică. Cum să nu se implice dacă el este ales direct de către popor, dacă el este unica instituție care astăzi mai poate apăra cetățeanul Republicii Moldova? Noi ne-am dorit să scoatem din angrenaj cel puțin o piatră din această piramidă oligarhică. Și această piatră se numea această era instituția președintelui care se ceară socoteală Care se ceară supoțeală. Cel puțin să aibă posibilitatea, are posibilitatea să vină în parlament cu discursul, deci cu adresarea adresări parlamentului. Să vină în spațiul uh, public să, să spună ce se întâmplă. Să convingă Consiliul de Securitate, care la fel are chiar dacă are prerogative de recomandare, dar oricum poate deci să se adreseze și ca un garant al securității naționale, furturile ardului deci este o destabilizare. Și nu numai acest lucru. Eu consider că, în ultimă instanță, duminic, ce s-a întâmplat, de fapt, de fapt, noi cetățenii am pierdut în fața clasei oligarhice. Duminic a fost legalizat încă un oligarh și acest oligarh este Igor Dodon. Acest oligarh Igor Dodon a venit și a pedalat pe uh, uh, sentimentul geopolitic al uh, uh, alegătorului. Pentru mai s-au votat cei care sunt împotriva acestei clase oligarhice. Deci, practic, bătălia s-a dus pe diferite paliere dacă este să ne uităm din punct de vedere electoral. Adică opțiunile sau uh, motivele pentru care s-a votat pentru Igor Dodon și pe motivul pentru care s-a votat pentru Maia Sandu. Maia Sandu a venit cu un mesaj anti-oligarhic. Maia Sandu a venit cu un mesaj pro-cetățean. Maia Sandu a venit cu un mesaj de corectitudine, de integritate, de sinceritate. A să unul mai mult decât atât. Nu pot să-mi explic când, de fapt, a candidat un înger și un demon și cetățenii au ales un demon. De fapt, după 2000 de ani, istoria se repetă. Între Isus și Garaba, acest tălcar, când Pilat din pont i-a întrebat pe cetățenii, pe cine să le elibereze? Ei l-au ales pe Garaba ca să fie eliberat, iar Isus să fie răstignit. Deci, pe data de 30, de fapt, încă un înger a fost răstignit pe cruce. Încă un înger. Maia Sandu nu, nu a pierdut nimic. Noi, cetățenii, am pierdut. Noi avem nevoie de Maia Sandu pentru că ea era obrazul curat al celor care sunt onești, corect, cinstiti, integre, cu demnitate, care sunt de partea adevărului și nu a minciunii. Pentru că, până la urmă, Igor Dodon a, a, a construit o campanie electorală bazată exclusiv pe minciune. Pornind de, la, pornind de la declarațiile despre familia sa, despre proprietățile sale, minciuni peste minciuni, în condițiile când ai primit un împrumut de 1.800.000 de deci de la Banca Victoria Bank cu 8%, în condițiile când mai puțin de 12-13% nu poți să, să ridici acest împrumut. În condițiile deci, când tu uh, primești bani uh, ascunși, fraudați din offshore pentru a susține o campanie electorală, cheltuind de 7 milioane de, de lei, uh, și așa mai departe, și așa mai departe. Oamenii nu au vrut, nu au dorit, deci ca să se și au pus deasupra la toate factorul geopolitic. Toți cei care au votat pentru Igor Rodon își doresc sau caută, mai bine zis, țara pe care au pierdut-o, caută Uniunea Sovietică. Iar tot ceilalți sunt pur și simplu niște scuze. Scuze. Este o scuză că vor veni siriene în condițiile când deja și Merkel de cum a declarat că nu mai vine, și n-am discutat despre acest lucru. Scuze, în condițiile, spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat în Republica Moldova de patru ani de zile, de când a fost adoptată legea că egalitatea drepturilor? Păi, dacă voi sunteți împotriva unei femei, acest misogism, mie ne mă interesează și am întrebări deosebite pentru toate organizațiile neguvernamentale, ONG-urile, pentru drepturile omului, care sunt o mie, eu am vorbit, deci, cu, nu vreau să dau o nume aici. Dar am vorbit cu reprezentanți, cu președința organizațiilor, deci drepturile omului. Nici o reacție absolută. Pentru ce mai primiți acești bani? Pentru ce, uh, De ce sunteți farisei? De ce spuneți în spațiu public voi vă sunteți o pentru protecția drepturilor omului? În condițiile când nu ați aparat, nu ați ieșit cu o declarație majoră să mobilizați societatea și să spuneți că o femeie este egală în drepturi cu un bărbat. Unii sunt, unii sunt uh, organizații feministe. În undi genere sunt, e o problemă cu organizațiile astea organizații... non-guvernamentale. Chiar și Promolex, dădeam acest exemplu în matinalul de ieri, vine, trage niște concluzii, mai adaugă niște recomandări pe final, dar nu e organizația cea non-guvernamentală, cum sunt unele organizații obștești de presă, am vă care spun de ce întâmplă acest știu loc. să se nu, când Eu am de... să vă spun de ce se întâmplă acest lucru. Toate aceste organizații mari, care gestionează, administrează bani mari... Aparțin și ele cuiva pentru a administra acești bani finanțările de pe scotare, au nevoie de semnătura guvernului. Fără consimțământul guvernului nu vin banii ce, acești bani spre ei. Și în aceste condiții ei sunt dependenți și nu vor ieși niciodată împotriva guvernării. Asta este marea dramă. Iată, vedem încă o dată, încă un exemplu cu cei de pe scotare, de fapt, sunt în alianță cu cei de la guvernare. Ei, orice organizație neguvernamentală, odată la trei luni de zile trebuie să prezinte rapoarte financiare unde trebuie să fie și semnătură unui cleric de la guvern. Iată, în aceste condiții, nici o organizație pentru drepturile omului, nici o organizație feministă. Aș vrea să o întreb pe doamna Fonari, aș vrea să o întreb pe deci, doamna Mardarovici, aș vrea să o întreb deci, pe, pe alte femei, doamne, pe care, care s-au bătut cu pumnul în piept, care au luptat pentru egalitatea dreptului de gen în Republica Moldova, care au spus că în Parlament trebuie să fie 50 la 50, în condițiile când candida un bărbat și o femeie, voi de ce nu ați ieșit în spațiu public și să spuneți noi luăm partea femeilor? Eu le-am spus în această campanie electorală, întâlnindu-mi cu alegătorii, că femeile ar trebui să votez pentru sandu. Măcar din simplul motiv că este femeie, ca și voi. Și să le faci să înciudă bărbaților. Domnule Dolganic, vreau să revin la o întrebare la care încă nu am răspuns, dar pomeneam de ea. Cum vi se pare, totuși că privesc oficialitățile occidentale, susținerea pe care a acordat-o principalul partid de guvernământ lui Igor Dodon? Unii analizi că au... Chiar i s-a dat, dat o palmă statelor Unite ale Americii, pentru că s-ar fi înțeles Vlad Plahotin cu Victoria în știm acea istorie că lucrurile o să meargă spre Europa, spre democrație și acum această susținere absolut vădită în favoarea candidatului pro-rus. Cum privesc spre acest lucru oficialitățile din Occident, credeți? Eu nu știu care a fost înțelegerea cu Nuland, da, nu știm nu nici să... noi, normal, s a vehiculat multe Nu vehiculat da. deci foarte multe Eu știu un singur lucru Că instituțiile internaționale Inclusiv uh, uh, Statele-Americe așteaptă apariția unei forțe Politice de alternativ aici care încă La momentul se actual coace. ei colaborează Ei colaborează cu cei Care dețin puterea uh, De facto Adică sunt nevoiți să fac că, acest lucru Sunt nevoiți pe de o deoparte Ceea ce eu nu accept acesta, eu personal uh -huh. Eu sunt un idealist deci nu pot accepta ca să colaboreze Cu o clasă oligarhie Nu pot accepta să colaboreze Cu cei care nu au integritate Pentru că majoritatea Din cei care se află la guvernare Au mari probleme ei bine, aici e, e simplă logica <coughs> Nu vor să de ursul Vorba aceea Nu vor să nu scape în vorba. mâna Dar, Rusiei Nu cred că este vorba conduce, Sfânt, da. ei, Partenerii de dezvoltarei Republicii Moldova gândesc geopolitic nu gândesc altfel. Ei gândesc geopolitic și au nevoie, la momentul actual, în pe această pe spație, asta, Deci, aici au nevoie de liniște, de un echilibru, deci de o liniște temporară, să zic așa. Sau de o liniște aparentă. Nu am văzut reacțiile dânșilor în ceea ce aici privește declarațiile lui Dodon despre integritatea Ucrainei. Atunci când a declarat că peninsula Crimeei este... aparține Rusiei. Nu am văzut nicio reacție. Nici din partea Germanii, nici din partea Uniunii Europene, nici din partea Unite Unite Americii. Nu am văzut aici. Nu am văzut reacții și la alte declarații belicoase a lui Dodon pe care le-a făcut de exemplu, în ce privește, chiar ultima deja, ultimele simțindu-se deci, cu saci în căruță și tare în parcare, ați văzut, nu vă jucați cu focul, de da. fapt, a repetat acea declarație pe care a făcut-o zilele de Crăciun, pe dată de 7 aprilie seara. Nu știți că vă împușcăm. O dictatură, deja, care este în, în, în prima fază Se vede aceste Se să spunem, Se proliferează aceste apucături dictatoriale. Veți și în stradă atunci când o să vă permit eu. Aceasta este declarația lui Igor Dodon. Iată, în aceste condiții... De fapt, iarăși, ca și, ca, ca și în alte timpuri, salvarea este exclusiv în mâinile noastre cetățenilor Republicii Moldova. Nu trebuie să așteptăm. Efortul exclusiv, în proporție, 99% trebuie să fie al nostru. Eu, în condițiile create, după acest scurtin electoral, când statul este captiv, când instituțiile de drept, eu sunt sigur ce vor spune instituțiile de drept, Institutul ZD vă spune că totul este ok. Da, au fost anumite fraude, da, uitați-vă uitați și Comisia Electorală Centrală, da, v-am întors de la acele că a fost o greșeală. V-am întors, am întors mai Sandu, deci nu mai este decalajul de 70 de mii de voturi, dar numai 67.000 de mii de voturi. Ce v-am întors, dar aceasta nu are niciun impact, că la Leușeni a fost inversat, deci s-a in, in, introdus în baza de date, în, ăsta, în rezultatele scrutinului în favoarea mai Sandu. Da, și uite dincolo, cum de la Copceac, de atât, poftim și de acolo, vă mai dăm. Foarte interesant, un alt, mă uitam, dacă eram cu ochiul pe monitor... Și vedeam cum au loc numărarea buletinilor de vot în, pe raioane. În toate raioanele, deci se termina numărarea a, a, voturilor la toate secțiile, dar în acele raioane unde au votat cei din partea stânga-nistrului, Dubăsari, Florești, deci Sănătău, Cacamânca, Ștefan Căușene, Căușeni, Anelinoi, Varnița. Nu erau numărat de domnile voturile. Deci nu, nu, nu, nu, nu reușeau să le înumere pe toate. Iată, toate celelalte așteptau. Dar cât mai trebuie să să fraudăm? Cât ar Ca mai să fi nu nevot? fie nici prea... Nici prea mare decalajul. Dar, dar să fie la limite, să, să spun că a fost o bătălie, așa, strâns la, la limite. Deci, uite, Igor Dodona a învins în această bătălie. Vă spun... Campanile electorală, mesajul electoral a fost pe palieri, paliere, deci care nu s-a intersectat. Toate, toate uh, injuriile lui Dodon împotriva Sandu au fost, uh, deci urmăreau un singur scop, cel geopolitic. Uitați-vă, valori europene, lesbiene, ghei și așa mai departe. Ceea ce, este în determin, ceea ce este în contradicție cu valorile creștine. Dar nu există valori creștine în acest partid îți numești Partidul Socialiștilor. Și nu poate fi Partidul Socialiștilor, ca au derivat a Partidului Comuniștilor, nu poate fi nici deci, un partid care este de partea bisericii. Folosește, pur și simplu Biserica Rusă, Biserica din Republica Moldova, care practic aparține tot Moscovi. Deci un alt element fundamental este declarația lui Vladimir care a spus să-l fii susținut Igor Dodon. Eu, de exemplu, aș protesta și toate femeile ar trebui să nu mai meargă la biserică. De? Cel puțin la această biserică. Cel puțin la această biserică. Cel puțin la această biserică. Pentru că prin această declarație, în primul tur de scurtin, eu am calculat, eu cred că, în jur de 12-14%, biserica i-a dus lui Igor Dodon voturile. Eu am calculat 35-36%. Au fost 48%. Cum poate biserica să împartă societatea în bărbați și femei? Acest caz, cine să-l judece? Instanțele de judecată să-l judece? Nici aia? nu se vor, nici nu, nici nu vor îndrezni. Și nici contestație nu se va depune. În condițiile când biserica este separată de stat. Da, este o modificare din anul 2013. Atunci când biserica poate să-i deci. Vă dați seama. Adică, cine a prevăzut acest lucru? Cine și-a pregătit scrutinul electoral? Eu nu mai vorbesc de și păcatele pe care le are această biserică, când în 2005 spunea votați pentru Vladimir Nicolaești Voronin. Pentru cel care reprezenta Partidul Comuniștilor, pentru cel care reprezenta partidul care a omorât preuți, i -a deportat, a închis biserici, a dermat biserici și același lucru l-a făcut deci, și Partidul Socialiștilor. Pentru că Dodon iese de sub lui Voronin. Pentru că greceanul iese de sub lui Voronin. Ăștia au aceeași mentalitate dictatorială și am văzut-o prin declarațiile de ultimă a lui Dodon. Domnule Dolganiuc, <coughs> cum credeți? Care să fie temperatura spiritului protestatar astăzi. Știu că se așteaptă duminică Am văzut proteste în piață. Am văzut și eu acest apel. În primul rând, părerea mea personală este că protestul trebuie să fie organizat de către societatea civilă. Adică de către cetățenii Republicii Moldova, cei care, care au realizat acest drept fundamental constituțional la vot. Cei care o organizează nu trebuie să într-adevăr, deci să um, să fie într-o competiție de a lua, de a pune mână deci pe acest drapel al protestului. Protestul trebuie să fie organizat de către un Consiliu de Rezistență Democratică, de Rezistență Națională, numiți-l cum vreți. Ori, până la momentul actual, nu am văzut nicio mișcare pe această dimensiune. Protestele sunt sporadice. Protestele, vedeți că poate că cineva încearcă să le dea o altă tentă, o altă nuanță în ceea ce privește. Protestul trebuie să fie exclusiv împotriva fraudării alegerilor în Republica Moldova și lezării dreptului constituțional de a participa la alegerea cetățenilor Republicii Moldova. Este foarte Protestul important trebuie cine... trebuie să aibă valențe, alte valențe, nu trebuie să aibă. Deci, doar atât. Asta este acum problema noastră. Dacă nu ați auzit Dumnezeu... dumneavoastră că ar urma să fie creat un asemenea Consiliu, spre exemplu, nu știu dacă va fi creat în genere. Eu acum, cred că dar... nu va fi creat acest Consiliu. Eu cred că nu va fi creat acest Consiliu. Eu cred că mișcarea protestatară, sau, zicem acest spirit protestatar, va fi folosit pentru următoarea campanie generală deja parlamentară, care va fi până la 2018. După 2018 nu mai știu deci când va fi, pentru că la momentul actual, în condițiile când deja Uh, Placotiu de fapt merge foarte bine pe planul său crearea unei majorități unei platforme social în Parlamentul Republicii Moldova în condițiile când o nu mai poate fi președinte acestui partid în condițiile când are în buzunar Partidul Social-Democrat în condițiile când are în buzunar transfugii de la, valoa lua deci toți deputații Partidului Comunist, va lua toți deputații Partidului Socialist, valoa lua transfugii de la PLDM și va face o majoritate parlamentară. Fără e incredibil, fără pele. Pele, deci, va fi eliminat de la guvernare. Deci, după aceste alegeri, Pele nu va mai fi la guvernare. Ca să aibă, va avea înțelege, deci Dodon uh, va declara și în campania electorală, dacă vă amintiți. Am votat pentru Timofti ca să nu, uh, nu, da. nu rămână ghimpul la guvernare. <coughs> va face această majoritate și această majoritate îl va propune pe la prim-ministru. Iar Dodon va face trimitere la hotărârea curții constituționale. Care spune că președintele este obligat să numească în funcție candidatul propus de către majoritatea parlamentară. Adică nu va purta nicio vină, într-un fel. Nu va purta nicio vină, va spune. Asta este Constituția, asta este declarația, dacă aveți pretenții, mergeți la cursa constituțională și înaintați-le acolo. Nu mi le mie. Iată scuza. Asta este asta este scuza. Pentru că imediat, în seara, când lupul s-a retras din campania electorală, a avut o întâlnire între Dodon și Placutniuc. Și a fost această înțelegere. Și vedem în această campanie electorală și în primul tur și în al doilea tur cum Partidul Democrat a lucrat la greu pentru Igor Dodon. Nu a lucrat pentru Maia Sandu. Nu a lucrat pentru vectorul european. Șase ani de zile și în această campanie electorală vectorul european a fost folosit doar pentru a fura, doar pentru a fi un paravan, pentru a câștiga deci, aceste alegeri. Și vedem că, de fapt, Direct, direct. Să punem în egalități. între vectorul european și crimele împotriva propriului popor, furtul miliardului. Oligarhie de la putere. Și atunci, de -o doamnă a speculat foarte puternic acest element, spunând că vreți un european. Un Europeană sunt cei care uh, tăinuiesc furtul miliardului. Un Europeană sunt cei care uh, uh, protejează această clasă oligarhie. Un Europeană sunt cei care. Uh, nu se revoltă, nu se neparte poporului. Și acest element a jucat foarte puternic. În șase ani de zile de la 75% uh, uh, opțiuni europene ale cetățenilor Republicii Moldova am ajuns la 35%. Și motivul principal este această clasă oligarhică. Crimele pe care le-au săvârșit și faptul că... Și au asociat cu asta integrare europeană. Exact. Și este feresc acest lucru să fie. Este feresc acest lucru să fie. Aici a pus umorul și Mihai Ghiempo prin protecția acestei clase oligarhice atunci când au constituit această majoritate parlamentară și este pur și simplu un farisin și o speculă că am făcut această majoritate ca să nu vină Igor Dodon ceea ce a făcut un mai mare de serviciu Ce a făcut un mare serviciu lui Igor Dodon iată în această campanie electorală. Asta cum dădea exemplu un coleg editorialist cum mai merge într-un autobuz bun într-o anumită direcție și șoferul ar fi prost, n-ai dat jos șoferul, dar te-ai te pornit în direcția opusă. Așa e cu geopolitica noastră. Exact! Dai vina pe șofer, pe cei care ne, ne conduc. Nu, nu dai vina pe direcția în care ne-am pornit. Dacă am pornit da. la mare, la mare mergem. Dacă ne-am pornit la munte, la munte mergem. Nu schimbi direcția în funcție de cum e șoferul. Iată... Uh... Până la urmă, vedem că uh, s-a reușit s-a reușit exploatarea acestui element sau acestei situații <coughs> care se creat aici după 2009, după 2010, care au creat această clasă oligarhică, care au furat miliardul, care l-au pus acest miliard pe umile cetățenilor. Dar vă spun că Igor Toton a folosit această situație pentru a-și argumenta uh, opțiunea lui geopolitică a folosit aceste argumente pentru a-și arăta opțiunile în geopolitică. În cele din urmă, pentru că suntem pe finalul acestei ediții, bă, că nu sunteți prea optimist în ceea ce privește... Ba da, eu sunt optimist, Poate nu, nu, și zic mai că, rău. nu, zic că în ceea ce privește declararea alegerilor nu le, pornind de la tot ce, despre ce am discutat. Păi, concluzia mea se, concluziile mele se bazează pe declarație, pe fapte, pe sinteză, ceea ce avem la momentul actual. Unu. Au recunoscut organismele internaționale. A doua zi, osce împreună cu reprezentanții Uniunii Europene, au recunoscut aceste alegeri în Republica Moldova. le recunoscut. Declarația președintelui Parlamentului. Noi recunoaștem aceste alegeri, așteptăm o concrare cu președintele. Declarația primului ministru. Nu uitați, suntem o republică parlamentară și primul ministru, de fapt, este prima persoană alegerile au fost corecte, nu am temei ca să mi eliberez în funcție prin decret sau prin solicitare a ministrului de externe. Și pe de altă parte, patru, mari proteste nu se așteaptă. Patru, în lipsa protestelor nu pot să mă aștept la un, o decizie din partea cui e această decizie? A curții constituționale. Curtea constituțională este la fel la deci cel mic al oligarhiei. Și cei ce spun spune în că acei ce va face curtea constituțională. Lui Placotniuc îi convine perfect Igor Dodon, președinte. Planul său, diabolic, este în derulare. Și se va materializa perfect și vom vedea acest lucru foarte, foarte, foarte repede. Mulțumesc lui Valentin Dorganiu pentru participare Părăcerea. la această emisiune și pentru opiniile exprimate. La rândul lui Vitalea Ienache din fața microfonului. Vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă urează numai bine. Ne reîntâlnim mâine de la aceeași oră, nou și un sfert. Puncte de reflexie. Reflex.